Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ дев'ятий. З Версаля до Парижа Анжеліка вирушила у фіакрі. Занурившись у свої роздуми, вона й не помітила, як опинилася вдома. Їй не вірилося, що минуло лише три дні. Нове життя при дворі займало її, турбувало і захоплювало. Вона навіть не намагалася розплутати, існуючи там складні інтриги. Розкіш і розваги цього разу підкорили її менше, ніж вирувало життя цього замкнутого світу. Схоже на балет і вибухонебезпечне, як вулкан. Спокій особняка на вулиці Ботреї піде їй на користь. Вона відчувала ломоту в усьому тілі, особливо нили коліна, через незліченні реверанси. Вона подумала, що статус придворної, ймовірно, до похилого віку сприяє підтримці гнучкості м'язів. Їй поки що явно не вистачало загартування. Гаряча ванна, легка вечеря і вліжко. Навряд чи Філіп готовий ув'язнити мене в монастир вже завтра. І хто знає, можливо, наганяй від короля хоча б на деякий час утримає його в рамках пристойності. Нею знову опановував оптимізм. Вона подивилася на Париж і порівняно з золотистими далями Версаля знайшла його у вечірньому сутінку надто сірим, Зате там на неї чекав відпочинок. Ворота, що вели у великий двір особняка, були відчинені навстіж. Слід негайно відчитати воротаря за подібний безлад, подумала вона, стрибаючи на землю, коли найманий екіпаж зупинився біля будки швейцара. Фліпочи, як мітливість, завжди поступалася рухливості маркізи, зробив стрибок, щоб встигнути підхопити шлейф її накидки. Мої вибачення, маркізо, пробурмотів він. Поглину та видовищем. Яке розгорталося на її очах, Анжеліка навіть не зробила лакею зауваження. Та в мене в особняку справжній сільський ярмарок. Двір три дні тому залишений нею зовсім порожнім, тепер був забитий візками, найманими фіакрами, портшезами і навіть трьома каретами. Правду сказати, швидше дуже скромними, зате громісткими. Здається мені, Маркізо, до вас ніби все місто прикотило. «Видно, прийняли ваше житло за заїжджий двір. Вже ви не прогнівайтеся!» Пані Дюплесі насилу пробралася крізь галасливий натовп кучерів і без сумніву низькорозрядних лакеїв, оскільки більшість із них не мали ні ліврей, ні відмітних знаків і навіть не знали в обличчя господиню особняку. Один із них, який випромінював запах дешевого вина, червононосий мужлан проводив її лайкою. Куди поспішаєш, красуне, тобі ще рано? Там багато людей важливіших, а чекають вони із самого ранку. Фліпо кричав зухвало, що це власниця особняка. Той не надто занепокоївся. Кинь лякати, тутешня власниця почесна жінка, у неї багатства на мільйони, а король, кажуть, ні на крок не відходить. Вона б не притяглася сюди, у старій колимі і з одним єдиним хлопчиськом лакеєм на зразок тебе на зап'ятках. Ось я, наприклад, всього лише на службі у головного лакея пана Лавальєра. І що? Він нехай тільки головний лакей, але багатій чи то, що твоя Маркіза. Глянь хоч на його карету там у кутку. Сподіваюся, у вас не вистачить нахабства намагатися пролізти раніше за нас. Як би не так. Анжеліка відштовхнула грубіяна і пройшла далі під несхвальні вигуки двірні та грубуваті жарти. Приховуючи неспокій, який зростав, вона пройшла впередню, щільно набиту абсолютно незнайомими людьми. «Терезо, Маріон!» – покликала вона. Ніхто із слух не з'явився. Але звук її голосу злегка приборкав загарбників. Один із них у рясно розшитій позументом багатій лівреї кинувся до неї. І тут же почав присідати у придворних реверансах, яких не відкинув би ні один принц. «Хай простить мені пані Маркі за крайню вільність, яку я собі дозволив», – почав незнайомець. Зблід з із лихоманкою, риючись у підлогах своїх редінготів. «Ах, нарешті!» – полегшено зітхнув він, витягуючи звідти пергаментний сувій, перев'язаний розкішною шовковою стрічкою. «Я – сір Кармен, головний камердинер Маркіза де лавальєра, і прийшов до вас із проханням про право здавання в оренду карет між Парижем і Марселем». Побачивши списаного каліграфічним почерком листка, Увесь натовп навіжених бідолах миттєво вкрився білими пелюстками, наче раптово зацвіла дивовижна рослина, наче знялася з грая чайок. З тією лише різницею, що ці птахи нікуди не відлетіли. У мене також є прохання. Я колишній бойовий офіцер Людовіка XIII. Погляньте на мою акуратну бороду». Право постачати стільцями королівські спектаклі цілком забезпечило б залишок днів найстарішого зі слуг королівства. Незважаючи на войовничу зовнішність, бідний старий трясся від немочі і був майже сліпий. Повна літня дама, мабуть, із знатних. Чия шаль неодноразово була залатана, свідчила, однак, про бідність. Відтіснила ветерана і кинулась на землю до ніг Анжеліки. Я баронеса де водю але мені дуже складно підтримувати своє становище. Прошу вас лише видобути для мене виключне право розвантаження свіжого улову в паризькому порту. І ви ощасливете мою старість». Першою реакцією Анжеліки було нестримне бажання розреготатися. Заперечуючи, вона запитала. «Свіжого улову? Але бідна моя баронесо. Важко віриться, що ви можете відрізнити оселедець від скумбрії». Літня дама піднялася з колін і кинула на Анжеліку зміїний погляд. Фі, Люба Маркізо, чим ви вважаєте, що я займатимусь подібними жахами? Зрозуміло, я знайду старого Марсельця, і він довічно буде платити мені за користування привілеєм, який я неодмінно отримаю завдяки прихильності до вас, нашого всемогутнього короля. Усього кілька су за кожен віс із рибою, який в'їжджає у ворота Сандині. Якийсь дідок з рідесенькою борідкою рішуче, з несподіваною для нього силою, підштовхнув баронесу. Пані Дюплеці Бельєр, ви неодмінно повинні мене вислухати. Клянусь вам, тому що я зробив наукове відкриття, але це цілком таємно. Пане, я вас не знаю і не повинна знати. Зверніться до пана Кольбера, він цікавиться вченими. Тут втрутився добродушний колос, якому підтакував миловидний молодий чоловік. Давайте обговоримо цього сукняра. Він ні чорта не тямить у красному письменстві, а в науках не більше того. Пані, хоча б не будьте несправедливі стосовно мене і мосьє Перо. Ми зустрічалися у мадмуазель де Ланкло, а також у мадам де Севіньє. Ах, я впізнаю вас, пане Делафонтен, і пана Перо, здається, теж. Ви інтенданти королівських будов. Так, мадам, почервонівши, відповів молодик. Заходьте. Запросила обох Анжеліка. Вона підштовхнула обох до кімнати на першому поверсі, яка служила кабінетом, і з полегшенням видихнула, коли їй вдалося зачинити двері. Вона помітила, що старий із борідкою скористався можливістю і теж прошмигнув за ними слідом. Проте не стала починати сварку, щоб позбутися від нього. Треба сказати, їй не доводилося розмовляти з паном Делафонтеном. Але вона стільки разів бачила його довгу постать у криво насупленій, побитій міллю перуці, що їх можна було вважати старими знайомими. Казали, ніби він любитель красного письменства і пише вірші. Ще ходили чутки, що він настільки задумливий, що одного разу цілих три тижні не згадував, що одружений. Він бавив Нінон своєю розсіяністю і дотепністю. Анжеліка ставилася до нього досить стримано дізнавшись від нього, що він живе на королівську пенсію, та вдається до ледь замаскованого жебрацтва. «Як і чому ви вплуталися в цей балаган?» – суворо запитала вона. «Хіба ви не знали, що я у Версалі?» «Навпаки, знали. Саме з тим, щоб застати вас відразу після повернення з цих благословенних місць, ми з раннього ранку нудимося в передпокої. Чутки про прихильність короля? Та що ж це за така прихильність, про яку мені вже всі вуха продзищали?» вигукнула Анжеліка. «Невже я єдина, кого приймали у Версалі? Я там з'явилася майже вперше. Що не завадило королю розмовляти з вами на Одинці більше двох годин? На Одинці там був пан Кольбер. І справа відбувалася в робочому кабінеті його величності. Знали б ви, про що ми розмовляли, не вигадували б всяку дурницю. Йшлося про... Хоча вас це не стосується. Ви маєте рацію». Просюсюкав Лафонтен з виглядом, який давав зрозуміти, що простому смертному не слід проникати в таємниці богів. Нам досить знати, що Юпітер зустрів Венеру, що їхнє побачення проходило під заступництвом Меркурія, і цей союз олімпійських богів може віщувати лише найбільше блаженство. Анжеліка впала на диван і розкрила віяло. Я не Венера. До того ж король не здався мені схожим на Юпітера. Що ж стосується пана Кольбера, адже ви його мали на увазі, згадавши Меркурія, то нічого дивного, якщо ви викликали його невдоволення. Мабуть, він вирішив, що ви насміхаєтеся, тому що, незважаючи на неймовірні здібності, у нього немає нічого від персонажа з крильцями у сандалях. Якщо бути точним, я натякав на його надзвичайний комерційний талант. Хіба вам не відомо, що Меркурія вважають богом торгівлі? Я й не знала. І пан Кольбер, гадаю, теж. «Яка сумна річ, незнання!» – скрививши на смішкувату гримаску, поскаржилася Анжеліка. «Ось чому цей тупий міністр відчуває таку зневагу до витонченої словесності», – сварливим тоном зауважив поет. «Зрозуміло, ви перебільшуєте». А як інакше пояснити щойно вчинений ним акт вандалізму, коли він відібрав пенсії у трьох чвертей письменників, яких підтримував король? Однак я чула, ніби він зробив це для того, щоб ретельно проштудувати питання та повернути пенсії більшості літераторів, збільшивши суму. А як поки що жити поетові, у якого всього лише пожетонна плата від Академії словесності у розмірі 32 су на день? На 30 су можна купити фунт відмінної олії, дві курки, дюжину яєць, глечик сидру та два фунти нуту або бобів. І у вас ще залишиться, щоб випити чашку гарячого шоколаду в іспанській карлиці. Сміючись, відповіла молода жінка, яка зрозуміла, до чого хилить настільки ж практичний, як і мрійливий поет. Найдобріший Ла Фонтен став схожим на засмученого коміка. На жаль, дорога Маркізо, хоча ваші підрахунки безжально точні, ви забули про існуючі тонкощі. Наприклад, для отримання пожетонної плати ми повинні мати годинник, підтверджувати нашу діяльність, Якби праця поета могла вимірюватися, як сукно, ліктями. Коротше, ми багато працюємо, отже нам треба багато їсти. Анжеліка піднялася з дивана і вийняла з шкатулки гаманця. Тут вистачить, щоб ви змогли дочекатися повернення вашої пенсії, пане Дела Фонтене. Що ж до прихильності короля до мене, на це особливо не розраховуйте, тому що ви ж знаєте, загальна чутка вічно намагається створити з мухи слона. Судячи з виразу обличчя поета в цей момент, допомога Анжеліки перевищила всі його очікування. – А чого б ви хотіли, пане Перо? звернулася вона до молодого чоловіка. Той здригнувся. – Я, пані, але я навіть не знаю, тобто ваші бажання насамперед. – Ах, тоді висловлю їх вам без найменшого збентеження. Я хочу, щоб мені дали спокій, і я змогла б викупатися у гарячій ванні. Купання Сусанни – захоплено вигукнула Фонтен. «О, чарівне полотно!» Коли Анжеліка попрямувала до невеликих дверей, які ведуть до її покоїв, поет пішов за нею. «Я не Сусанна», – категорично сказала вона, – «а ви не старці». «А я так», – поспішно обізвався третій візитер, про якого вона й думати забула. «Що ви?» «Я старець, якщо вам завгодно, прекрасна даму. А я саварі, аптекар, і мені необхідно бачити вас на одинці» щоб поговорити про справу, яка стосується короля, вас, а головне науки. О, пожалійте мене, простогнала Анжеліка. У мене болить голова, хіба вам не зрозуміло? І ні музи, ні наука мені нічим не допоможуть. Послухайте, ось, ви теж візьміть гаманець і йдіть, прошу вас. Старий з борідкою ніби не помітив грошей, які йому простягала Маркіза. Наблизившись, він владно сунув їй у рот щось, що вона від подиву негайно проковтнула «Нічого не бійтеся, пані. Це кульки від найжорстокішого головного болю. Їх секрет я привіз зі Сходу, адже я аптекар, як уже мав честь повідомити вам. Та ще й продавець москальних продуктів і давно торгую зі Сходом. Ви торговець?» Анжеліка з подивом розглядала його кволу старечу фігуру. «Я помічник двох ешевенів Марсельської торгової палати». «Ось чому я чув, що пан Кольбер казав, що ви вели морську торгівлю». Молода жінка обережно помітила, що її єдине судно чинить рейси тільки до Ост-Індії і ніколи на Схід. «Нічого», – наполягав її співрозмовник. «Я не про ваше судно, я з приводу справи, в якій зацікавлений особисто король, та й ви теж». Анжеліка з великим задоволенням послала б його до Біса. До того ж, обидві знаменитості академії нарешті чемно пішли через задні двері. «Моє прохання здасться вам дуже дивним», – продовжував аптекар. «Нескромним і навіть безглуздим, тим гірше, бо я сподіваюся тільки на вас і відступати не можу. Скажу коротко, через кілька днів його величність прийматиме надзвичайного посла, про візит якого поки що навіть не здогадується. У всякому випадку це неофіційно. Ще коротше, посол його величності перського шахін шаха Надредіна приїде вести переговори з королем Франції про взаємне співробітництво та дружбу. «А ви секретний агент перського шаха?» – усміхнулася Анжеліка. Обличчя літнього пана спохмурніло від смутку, що зробило його схожим на нещасну дитину. Зі стоном він продовжував. «На жаль, я б дуже хотів і справився б не гірше за інших. Перська, турецька, арабська та давньоєврейська мови, якими я швидко говорю і пишу. Я 15 років провів у рабстві. Спочатку у султана у Константинополі, потім у Єгипті. І вже ось-ось мав бути проданий султанові Марокко, який почув про мої знання в медицині, коли за посередництва святих отців із мису Мерсі одному моєму родичу вдалося мене викупити. Але справа не в цьому. Я б хотів, щоб ви на користь вашого короля, а також особисто і ваших, і на благо науки, роздобули крихітну частинку рідкісного товару, котрий посол неодмінно привезе нашому королю. Йдеться про мінеральну рідину через брак кращої назви муміє. Перси мають його в чистому вигляді. Я ж зумів дістати лише зразки, взяті саме з мумій у єгипетських похованнях. Воно застосовувалося при їхньому бальзамуванні. «І цю гидоту ви змусили мене проковтнути?» – вигукнула Анжеліка. «А хіба вам не стало краще?» Вона здивовано помітила, що мігрень пройшла. «Ви мах – мах!» – з мимовільною усмішкою сказала Анжеліка. «Лише вчений дослідник, пані, і якщо ви зможете дістати мені зразок цієї рідини, я благословлю вас, тому що вона допоможе мені в роботі, який я присвятив своє життя». Мені ніколи не вдавалося роздобути жодної краплі. Я тільки одного разу бачив її в посудині, яка охоронялася трьома мамилюками. Бачив та не нюхав. Вона смердить на сто туазів навколо. Огидний, хоч і чудовий запах. Трохи трупом і трохи мускусом. Просто чудово. Аптекар був у від захоплення. Анжеліка починала підозрювати, що, ймовірно, має справу з божевільним, чи з людиною, яка страждає на синдром передчасного старіння. Головне не перечити, подумала вона і спробувала звільнитися від відвідувача, потихеньку випроводивши його, і пообіцяла зробити все можливе. Хоча вона сумнівається, що зможе отримати доступ до такого цінного дару. Ви можете все, твердо запевнив він. Вам неодмінно слід бути там, коли приїде посол зі своїм підношенням. Якщо оточення короля, а головне, неосвічені лікарі знехтують цією коштовністю і блюзнірсько побажають викинути її, обіцяйте мені, що зберете хоч малу краплю. О, найголовніше, врятуйте моє мінеральне муміє. Анжеліка пообіцяла зробити все, що він просить. Дякую тисячу разів, дякую, прекрасна пані, ви повертаєте мені надію. З разючою гнучкістю він схилив перед нею коліна і багаторазово торкнувся килима своїм плешивим чолом. Потім підвівся, вибачаючись за східну звичку, збережену ним із часів рабства у бербері. Анжеліка повторювала свої обіцянки, непомітно підштовхуючи шаленого вченого до вихода. І все ж таки не змогла втриматися, і запитала його, чому зобов'язана настільки раптовим припливом прохачів. Старий випростався. Тепер він виглядав абсолютно здоровим, який... Володів собою і цілком розсудливим. Він сказав, що тільки но побачивши Анжеліку, відразу зрозумів, що вона створена для того, щоб завжди і всюди посідати перше місце. «Але де ж ви бачили мене? При дворі? При дворі? Ви? Хіба я не казав вам, що є помічником марсельських ешевенів? Торгової палати?» І, не вдаючись у подробиці, продовжував. Я не можу не знати про зростаючу симпатію короля по відношенню до вас і причин, щойно викладених вам, панами з академії. Але ще більше збільшує ваше значення, і все посилюється недовіра до пані де лавальєр при дворі. Недовіра? А я вважала, що вона на вершині королівської милості. Так і є, пані. Проте вчений, схожий на мене, тільки з одного цього може зробити висновок, що її падіння близько. Бо вершина кривої, максимум, як сказав Декарт, фатально збігається зі спадом, званим мінімум. Але в цих припущеннях, так би мовити, математичних я бачу інші природні та інстинктивного характеру, до яких належить факт, що щури першими біжать з тонучого корабля. Постійні візитери пані Дела Вальєр і навіть головний камердинер покинули її, щоб прийти до вас. Це означає, що в передбачуваному забігу названня наступної фаворитки його величності ставити слід на вас. Дурниця, Анжеліка знизала плечима. Для вашого віку, метре Саварі, у вас надто багато уява. Ось побачите, ось побачите, промовив дідусь, і очі його блиснули за товстим склом пенсне, і він нарешті зник.